פרק כ"ח. ויהי בימים ההם, ויקבצו פלשתים את מחניהם לצבא, להילחם בישראל. ויאמר אחיש אל דוד, ידוע תדע, כי איתי תצא במחנה, אתה ואנשיך. ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדיך. ויאמר אחיש אל דוד, לכן שומר לראשי אשמחה כל הימים.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 וישאל שאול בה' ולא ענה הוא ה' גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלך אליה ואי דרשה בה. עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב בעין דור. ויתחפש שאול, וילבש בגדים אחרים, וילך הוא.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 אם יכרך עוון בדבר הזה. ותאמר האישה, את מי אעלה לך? ויאמר, את שמואל העלי לי. ותרא האישה את שמואל, ותזעק בקול גדול. ותאמר האישה אל שאול, לאמור, למה רימיתני ועתה שאול? ויאמר לך המלך, אל תראי, כי מה ראית? ותאמר האישה אל שאול,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 ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים סר מעלי, ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ואקראה לך, להודיעני, מה אעשה. ויאמר שמואל, ולמה תשאלני, ואדוני סר מעליך, ויהי עריך? ויעש אדוני לו, לא, כאשר דיבר בידי.